і хотів напитися цього світла аж до вичерпу. Марія також відчула, що повторюється те, майже забути. Спершу їй стало трохи і страшно, встигла увійти в багаторічний ритм життя простішого, якому тільки й було що дбання про шматок хліба і хороші книги, які вони читали разом спокійними вечорами. Всі ці роки, які минули і були переповнені такими турботами – адже для світу загального вони тільки й були. Він – бухгалтер, а вона – вчителька. Війна і революція, голод і нестатки, страх перед утратою шматка хліба – це зачепило і їх, але не закрутило. Стоячи отак у темних сінях і дивлячись на дивно зміненого і схвильованого чоловіка, Марія подумала, що на їхню долю випав теж не зовсім звичайний жереб була вона, як вода, котра потребує твердої форми, щоб здобути свою, але чи міг такою формою стати для неї отой коханий, щасливий безумець? Знала, знову всі турботи за їхнє існування ляжуть на її плечі. За якийсь час вона призвичаїться до цього і знову буде задоволена. Здається, знову помре для них будень, це по-своєму відживить їх обох дивилася смутно в той залитий світлом сад, вже твердо знала, від сьогодні Іван не піде на службу, а знову висиджуватиме на камінні і дивитиметься на воду. Принесе їй у нагороду напівзіялий букетик, і вона спробує вдруге знайти в ньому кілька найкращих квіток, щоб їх зберегти. Сум заволодів нею у тих сутінних сінях, хоч друга половина її єства – Мимовільно вже засівалася тим світлом, що лилося і від саду, і від чоловіка. Два спокої змагались у ній, один буденний, узвичайний, що велів тілу і духу вправлятись у русло всезагальне, і цей, який відривав її від світу і замикав в особливу капсулу. Саме тому і сумувала вона, і саме тому раділа, була водночас скволою і захопленою, а що не сіла було їй так легко зрівноважити ці два начала, то не змогла стриматися і раптом заплакала. Зрештою, цього разу Іван горів по-особливому. висидівши якийсь час за столом на веранді, він наче пригасав і ніяковів. Брав сака, прив'язував до боку торбину і йшов ботатися на річці. Починав ловити від яру, Неподалець зарічанського висілка і поволі простував угору. Ставив сака під зілля, а що, утяжив його свинцем-грузилами, не потребував тримати, обережно підіймався за течією, обходячи по піску, а тоді тупав шалено ногами, взутими в калоші та палицею, бушуючи, аж каламутніла вода. Зводив сака, срібно билися там пічкурі, повзали, як маленькі гадючи, Щипавки в'юнилися, Слизи яскраво яскравими черевасті, Майже круглі бикаси. Обережно вибирав у торбу Пічкурів та слезів, Щипавкам та бикасам давав волю, А тоді брів за течією вгору, Високий та худий, З уже посивілим волоссям і гарний. Заганяв і знову зводив сака, З якого дзвінка стікала у річку вода, Сак пах тванню і водяним сіллям. Поступово він сам набирався того запаху. Вітер дув йому просто в обличчя, збиваючи кучеряву чуприну, і двоє дядьків, які проходили в цей час по березі, мимовільно розвернули в його бік обличчя. «Диви, спанів, мабуть», – сказав один, похмурий, а другий запосміхався, блискаючи зубами. «Бач, і справляється!» «Припекло, той справляється», – буркнув перший Похмурий, і пішов берегом далі, внучи важкими чобітьми, при річкове бадилля. «Глянь, худий він який!» – наздогнав першого веселий. Шкіра на ньому і кості. Зате морда благородна цвіркнув крізь зуби похмурий, і веселий за його спиною залився сміхом. «Потіха з тебе, Андрію!» «Не з мене потіха, а з нього», – буркнув злісно похмурий, і веселий раптом перестав сміятися, озирнувся і знову побачив високу струнку постать з розвіяним за плечі волоссям, що повільно брела по воді. Усміх раптом зник із його веселих вуст. Сталося йому, що той високий не по воді йде, а над водою. Іван чув ту розмову, але вона пройшла повз нього, як проходить біля ніг вода. Калоші засипалася піском але вимивався той пісок так само легко, як і западав, тільки окремі крупинки муляли ступню. Тоді він спинявся і виколупував ті піщинки, обличчя його було застигли, а очі світилися погідно. Сонце заламувало в тих очах по іскрі, і вони від того здавалися ще ясніші. На світківці відбивався весь навколишній світ, всіяні зелені горби і хати, птах, який летів у небі, Хмаре і синява, густо зігріта літнім сонцем. Ген віддалік на далекій курній дорозі їхав віз, тягнучи за собою довгий білий шлейф. Той віз із шлейфом також відбився в Іванових зорках. Так само і візниця маленький, звідси як пуголовок, що змахував коротким, бо дерегенська паличка, батогом. Іван спинився серед річки і на мить заслухався у широку різноманітну музику оркестру навколишнього світу, яким диригував той іграшковий візник. Спокійно і умиротворенно поспівували у кущах пташки, цуркотіла на високих чи низьких нотах вода, вдаряли по ній смички сонячного проміння, десь поблизу голосно кричала качка і вторував їй прохриплий голос качура. Від найближчої хати – полинув невимірно теплий, неголосний жіночий спів. Там зривала з дерева вишні зовсім юна молодичка. Кидала ті вишні в берестяну коробку, часом кладучи найстеглішу й дорота, і вишня ця, входячи їй в уста рубінова, спалахувала, роблячи рубіновими і в уста молодички. Тоді Іван знову дивився у чисту лискучу воду і вибирав на око густіше сілля, щоб поставити сака. Ловив якраз стільки риби, щоб вистачило поїсти на двох. Наступного дня він прийде сюди знову, а коли буде дощ, сидітиме цілий день на веранді і виписуватиме свої корячкуваті гачки, роздивляючись водночас велику долоню вулиці, прочитуючи її лінії як хіромант. Бачив чотири головні лінії на тій долоні. Найважливіша лінія життя – а там лінія здоров'я і розуму, і лінія щастя. Цвіркун поселиться в нього на веранді, підспівуватиме йому в день і вночі. Ночами на його скрегіт відгукуватимуться із саду жаби-ропухи, і турлюкатимуть вони цвіркуну в унісон. Бо ванітиме тінню на тій веранді і вдивлятиметься в темінь. Бачитиме, як з'єднуються в в тій темряві чоловіки з жінками – Чутиме стогін породіллі і крик немовляти. Бачитиме радісну, зморену усмішку матері і чутиме заспокійливий буркіт батька. Слухатиме колючі сварки, які спалахуватимуть у дворах і погідний туркіт закоханих по таємних кутках. вдивлятиметься в широко розплющені очі жінки, яка конає, і чоловіка, якому раптом запахла земля. Дивитиметься на веселий танок, у якомусь дворищі, і слухатиме гомін підпилих людей. Можливо, проникатиме його погляд і втовщ земну, де губляться шари давнішнього людського життя. Накладаються вони один на одній, роблячи землю більшою. Бачитиме випростані кістяки колишніх людей та розгублені кістки їхніх тварин. Пізнаватиме рештки їхніх речей, уламки посуду, домашніх речей, зброї і шматки, напівзотлілої одежі. Глибоке і широке зітхання почує він із тої землі і так промовлятиме до нього життя, яке відгоріло і замістилося життям оцим, що кладеться перед очі. Лежить воно перед ним, як велетенська долоня, і він спокійно її розглядатиме, буде врівноважений, добрий та поблажливий. На вустах його гратиме тихо Усмішка, а очі його сумуватимуть, як сумує відбитий у росі місяць. Все сповнюватиме його душу і втомлюватиме її. Тоді він змушений буде погасити свою усмішку та смуток, спустить голову, і їй додасться в цей вечір ще кілька сивих волосин. нечутно ступаючи, зайде на кухню, тут налє миску води і спокійно й довго омиватиме собі ноги. Його чекатиме вдома жінка, яка лежатиме з розплющеними очима, і яка вже трохи почала боятися своєї самоти. Він підійде до неї, поцілує прохолодні вуста, нагріє їх, і нагріється коло них і сам. У той вечір далеко 1963 року Марія і сама дивуватиметься, що так розговорилася вона перед хлопцем, що сидів напроти неї, і, здавалося, не слухав, а випивав її слова. Хто знає, може, в такий спосіб її дух долав отак кілометр за кілометром синю дорогу. Час відлетілий та забутий. Для цього і справді було потрібно, щоб хлопець завітав у її двір. Коли вона вже наладан дихатиме, стане він для неї, як дорога тінь, дивна схожа на Івана. Покликала його і не шкодувала був то по-справжньому вдячний слухач. І дивно завинулося в голові старої вчительки. Здалось їй, що колись давно таки народився у них із Іваном син, круглолиций та кучерявий, і саме від того сина прийшов у світ цей хлопець, а може прислала його до неї туга її. Хоч була вже зовсім стара, не губила й крихти з того, що зафіксувала колись її пам'ять. Хочеться їй у такий спосіб посумувати за тим далеким і відлетілим, чи може справити йому хоч такі поминки. «Про війну я мав би пам'ятати більше», – сказав хлопець. «А от уявлення, як ми тоді жили, ніякісенького». Він розвів руками і розсміявся. «Всім нам дісталося», – сказала тихо стара вчителька. «Ремісникам було легше. Завжди треба носити взуття і одежу». «Треба діжку для гірків і ще там щось. Школи були зачинені. Та й чи могла я піти в ту школу? Твоя мама намагалася не показуватися на вулицях. Виручали нас тоді твій прадід та Олександра Панасівна. Вона подивилася долі собі під ноги і знову побачила там шматок синьої дороги, по якій йшла вона, і простували, і інші». Побачила Олександру Панасівну, яка кроїла із шкіри заготовки для чобіт. Галя озброїлася пульверизатором і дула з пляшечки фарбу на розгорнутий листок паперу, по якому було розкладено трафарети, лебеді і дерева. Ті лебеді мали плавати по озеру, засипано дрібними синіми крапельками. Галя дивилася на це чудо мистецтва і сміялася. «Гляньте!» «Гляньте, який дивоглядний несмак!» На ті слова поверталося до неї сухе і строго обличчя